Si les parets poguessin explicar històries, les parets de casa meva de la Masia de Camp n'explicarien moltes, i de molt llargues. Sóc la Vinyet, i tinc 12 anys, i sóc de Camp Morral. Qui conegui la meva família Segur que dirà que som una família ben... Ara no sabria trobar la paraula exacta. Però podria ser diferent? Especial? Pintoresca? Vivim en una casa de pagès, on, segons diuen, la família Morral hi és des del segle XV. I sempre, sempre, sempre es hem dedicat al conreu de la vinya i l'olivera. De fet, tenim un celler. El celler Camp Murral. Diuen que els vins que fem són ben bons. Jo tinc 12 anys, i clar... L'oli també ho és de bo. Boníssim! Aquest sí que el puc tastar. I us preguntareu què hi faig jo aquí cantant i explicant-vos tot això? Doncs és que a mi m'encanten a la vinya amb la família. Però mentrestant ells treballen, jo els hi faig concerts. A sota en Olivera, en fila del tractor, on faci falta. Sí, els hi he sortit artista. Què hi farem? Doncs això que tota la meva família es dedica al conreu de la vinya i de l'olivera. Bé, tota tampoc, però el meu pare, la meva mare i una de les meves germanes sí. I tot el dia que collen, desgorgen, embotellen, etiqueten... I jo, mentrestant, els hi faig concerts. De què? Del que faci falta. Però bàsicament, de la Rosalia. Baby! Ocupao, olvidando tu male Ya decidí Que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi ya Leyendo despecha A loca Baje con un flow Me busca ja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado, Y otro a lado Hoy salgo con mi baby De la disco corona Bec però tot això no és exactament el que us he vingut a explicar. Us he vingut a explicar la història de la meva família. Però en concret, la història de la meva àvia Quica. L'àvia Kika es va morir fa mig any, I tenia ni més ni menys 102 anys. I tothom del poble la coneixia. Tothom li deia àvia Kika. Però no era pas l'àvia de tothom, eh? Però la meva sí. Moltíssimes vegades sentia que la gent li deia jo, si ets d'arribar als 100 anys com vostè, ja ho firmo! I és que l'àvia Quica era increïble. Era una matriarca, la nostra matriarca. L'àvia era una mica sorda. Últimament, de fet bastant. I sempre li havia de cridar ben fort perquè em sentís. Ah, i parlar-li de vostè, perquè ella era tota una senyora. Àvia, que hagi sopat vostè! Us podeu imaginar com deu ser compartir una casa d'una nena de 12 anys i la seva avia de 100. He començat pel final, però què us sembla si comencem pel principi? Era l'any 1920, quan a Calaestruc, a Abrera, al barri del Rabatu, va néixer la Francesca, la Quica per la família. A casa seva també es dedicaven a la vinya, una família ben vista a Abrera. Tenien terres i tot. L'àvia, amb 102 anys, era superpresumida. Però és que, clar, ens explicava que ella de petita sempre anava molt ben vestida, sempre ben arreglada, amb vestits nous que li compraven a casa. Quan l'àvia, a vegades, veia la meva germana tota pagesa a ella amb un monyo mal fet, sempre li deia «Ha una mica, Mariona. No us explicaré tota la seva vida sencera, perquè podríem estar-hi anys». A mi el que més m'ha quedat d'ella són les anècdotes que m'explicava. Deia que el seu pare, que es va morir de tifus quan ella tenia 7 anys, tenia les mans molt, molt, molt arrugades de tant treballar a les terres. I un dia va tindre una febrada molt forta i li van desaparèixer totes les arrugues. No sé si m'ho acabo de creure això. Ella va arribar a Cap com us podeu imaginar, perquè es va casar amb el Jaume, l'hereu de Cap es veu que van anar de viatge de nubis a Mallorca, València i Madrid. Gens apassionant, però diuen que abans això era un luxe i sempre deia que des de que van tornar de viatge de nubis es va instal·lar Cap Morral i no en va sortir mai més. No li agradava viatjar a l’àvia. Quan era petita, una vegada els seus pares la van portar a Barcelona i ella s'havia muntat una pel·lícula al cap de com seria Barcelona. Ja pots comptar. Es veu que quan Ivana li va semblar tan lletja que va dir que no hi tornaria més. Camp Morral és una masia ben gran i quan una casa és gran abans deien que s'havien d'omplir totes les habitacions amb canada. Quatre fills va tenir l'àvia i a més a més també vivia la seva sogra la Ramona la Minyona, el Ramon al mosso i el bestiar. Una festa, vaja! A poc a poc, l'àvia va anar deixant enrere aquella noieta de 26 anys que s'havia casat amb l'hereu de Camorrel i es va convertir en la matriarca que ha sigut sempre. I així ho va ser durant tota la resta de la seva vida. Cuidar la família, cuidar la casa i cuidar la vinya. És bonica la paraula cuidar. L'àvia, el que no cuidava gaire, eren els seus ossos. Tothom sempre deia, aquesta dona es morirà d'una caiguda. Doncs no, però a caure, mare de Déu si em va caure de vegades. Diria que es va trencar tots els ossos del cos algun cop o altre. No tots alhora, eh? Una vegada es va entrebancar amb un gos, va caure i es va trencar la cadera. Un altre dia, mentre es te n'arreglava el bestiar, va caure en marge avall i es va trencar el braç. Encara sort que hi havia un magranel mig del barranc que la va parar. Un dia ella pujava al pis de dalt amb la seva cadira elèctrica i amb tan mala pata que la porta del pis de dalt estava tancada. La va intentar obrir i ja us ho podeu imaginar. Patapam! Jo me la vaig trobar allà que cridava «Socorro!» O sigui que en total, durant tota la seva vida, es va trencar dos fèmurs, la clavícula, tot, encara com no es va trencar el cap. L'àvia, quan tenia 90 anys, encara anava a esporgar a la vinya Sempre elegant, això sí Arreglava el bestiar i el que fes falta I cuinava Mmm, ja em sembla sentir l'olor de les seves sopes roses No sabeu què són les sopes roses? És que és un secret que no sé jo si... A casa sempre diem que un dia les patentarem Patentarem és una paraula que jo no sabia el que volia dir fins que me la van explicar però em sembla bona idea Potser farem la primera pela que diria ella I clar, si us explico el secret del negoci... Sí, sí, us explico Així les farem durar més Les sopes roses són les sopes que feia l'àvia En el fons és una sopa de pa Una sopa de pa i ceba No té gaire més secret Es veu que abans les feien molt perquè eren barates Només necessitaves pa i ceba però el secret és, s'ho una mica de ceba ben cuita. L'apartes, bulls una mica de pa i afegeixes la ceba ben fregida i ho tritures tot ben triturat. I és una sopa que queda de color ros, per això es diuen sopa rosses. Les provareu de fer? Tenia molts secrets ella. Mireu, sucava el pa amb tomàquet pels dos costats del pa. Ho haviau vist mai? Sempre sucava el pa al suc. I sempre que podia, menjava alguna cosa dolça. Era molt lla minera. I voleu saber un altre secret? Ella, tot i que treballava més que ningú a la vinya i amb el vi, no bevia ni una gota d'alcohol. Era abstèmia. Potser per això va veure sent dos anys. Tot i que tenia un secret molt ben amagat. Escolteu bé. Un quilo de sucre, un litre de llet i un litre d'alcohol etílic amb ratlladures de llimona. Barrejava. Nou dies del sol i serena. Ho filtrava i... Tatxan! Licor del llimona a casolar. I em feia un glob a cada àpat. Perquè, clar, ella d'aigua no em bevia perquè deia que li feia mal la panxa. Només per les pastilles. Quan tenia la boca seca, em deia Nena, dono'm un bombó que tinc la boca seca. La veritat és que jo la majoria d'aquestes coses no les recordo gaire. O gens. Però sempre m'ho han explicat el papi i la mama els meus germans o ella mateixa. A mi m'encantava escoltar-la. I ara, si voleu, us explico un últim secret. A ella li encantava escoltar-me a mi. Ella es posava el menjador asseguda al seu sofà, o a la seva butaca, o ja més cap al final, a la seva cadira de rodes. Jo em preparava. Em vestia, em maquillava, preparava la música, el micro, a la scenografia si feia falta ja m'esperava impacient. "Que comenci, que comenci." Jo sortia feta un artista i allà, davant d'ella, no tenia mai cap vergonya. I a l'Àvia li encantava. Quan acabava el show, sempre m'aplaudia, tot i que últimament tenia dubtes de si escoltava gaire cosa. Però sempre era la que més aplaudia. Era, sense cap dubte, el meu millor públic. Com et trobo falta, Àvia. Em quedo per sempre els teus aplaudiments, ara silenciosos, però els més sincers que rebré mai. la prova.